Сила и живот Том 8 Беседа от учителя Държана на 6 януари 1924 година София Едно ти не достига Още едно ти не достига От Лука 18 глава 22 и стих Имайте предвид, че Христос говори на един богат и учен и млад човек, на един красив, интелигентен, с обществено положение, знатен човек, който знае как да се разговаря и как да задава въпроси, знае как да се обхожда. На този богат човек Христос каза, още едно ти не достига. Така, че когато говоря на вас, аз подразбирам всички тези, които са богати, учени, интелигентни, а не простите, не невежите. За тях и дума не може да става. Този въпрос не се отнася до тях. Още едно ти не достига. На едно гениално дете, което се е родило с музикални таланти, но баща му и майка му са бедни какво му трябва. Цигулка и лък. Като отиде при учителя си, той му казва, едно ти трябва още. Какво? Цигулка и лък. Христос е изказал една велика истина, но в отрицателен смисъл. Той казва, все, що имаш, иди продай го, раздай го на бедните и ела, да ме последвай. Някои мислят, че разбират тези христови думи. Не, те са една величина с минус. Какво от това, ако продадеш всичкото си богатство и го раздадеш на другите и тръгнеш след Христа? Нима днес няма мнозина, които разпродават всичко. А знае мъже, които са продали къщата си, за да направят дрехи на жена си и на децата си. Знае мъже и жени, които са разпродали всичко и са осиромашели. Иди, казва Христос, продай всичко и го раздай на сиромасите. Е кой днес не раздава на сиромасите? Всички раздават. И тази истина днес не е турена на мястото си. Тя е тъй извратена. Всички наши съвременни десертации, проповеди, говорения за истината са толкова смешни, че ако един жител от небето бе дошъл да я чуе, той би се хванал за корема от смях за тази извратеност, за гениалността ни да изопачаваме нещата. Той би казал, гениални са днес хората, но гениални в нисходяща степен. Не, че това изопачаване наистина е умишлено, но често човек върви по един негативен път, обаче мисли, че той е на правата страна. На какво прилича това? Представете си, че един човек излезе и по невнимание си облече пълтото наопаки. Той не се вижда, излиза, върви се свободно, но всички хора му се смеят, а той си мисли, че е голямо величие. Всички хора се смеят, че туре опалтото си наопаки. Какво показва това? Това показва една небрежност от негова страна. Липсва му нещо. Ако е един философ, аз бих го извинил. Ако е някой сиромах, аз бих го извинил. Но има хора, които, като облекат дрехите си наопаки, не могат да се извинят. Казва Христос. Още едно ти не достига. Иди продай богатството си, раздай го на сиромасите, купи това, което ни ти достига. И ела и ме последвай. Истината е вложена тук, вътре. Но у които не разбират великите закони на Божията книга, не могат да намерят той едното, което е скрито вътре. Само разумният човек може да намери той скритото. За да намерим това едното, не трябва да мислим, че като имаме знания, те са достатъчни. Мнозина мисля, че имат Любов в сърцето. Мнозина мислят, че имат вярвания. Мнозина мислят, че имат разбирания. Мнозина мислят, че имат общения с Бога. С ангелите, с светиите, с великите хора, с гениалните, с учените хора. Ако е така, то е добре. Красиво е. Няма по-хубаво нещо от това да бъдеш в общения с Бога. С ангелите, с светиите, с великите, гениалните. Но да бъдеш. И не само да бъдеш. Но това, което Бог, ангелите, светиите, гениалните хора говорят, да можеш да го приложиш в живота си. Ние съвременните хора сме много добри. Но много добри в какво? В едно отношение сме добри, светии сме, в друго грешници. Идете в един дом, да видите най-грешните хора, как развиват своите идеи, как трябва човек да живее, как трябва да се поправи обществото и така нататък. Виждал съм жени с леко поведение, описват какъв трябва да бъде характерът на мъжа, на един гениален мъж. Описват го много хубаво. И тази жена има един идеал, идеалният мъж. Тя казва. За да се домогна до този идеал, аз продадох всичко. Е, като продаде всичко, какво е спечелила, какво направи? Тя се е отцапала. И хората казват, тя е морално паднала. Кой е онзи, който като иска да изрови един диамант дълбоко заровен в земята, няма да се отцапа? Има два вида отцапване. Едното е външно отцапване, а другото е вътрешно. Външното то е натрупване на материята, аз не говоря за него. Още едно ти не достига. Той е едното. То е същественото. Кое е то? Може да сме учени, може да сме богати, но всякога чувстваме, че нещо ни липсва. Какво? Не можем да определим точно какво е, но вътре в себе си чувстваме едно недоволство. Ако е някоя млада мума, като се огледа в огледалото, ще каже, намерих причината на своето недоволство. Ако бях красива, друго щеше ще да бъде. Той е, което ми липсва. Момъкът пък казва, а, аз съм слаб, хилъв, ако съм някой снажен, силен, всичко мога да направя. Някой търговец, празна мойкесията, е недоволен е, казва Ако касата ми е пълна, щях да бъда щастлив, той е, което ми липсва парите. Ако е някой политик, философ и така нататък, всички констатират, че им липсва нещо. И търсят той, което им липсва. Казват, той е, ако е, добре. Но ако всичко това е действително така, ако това е една велика истина, тогава красивите муми трябваше да бъдат доволни. Но попитайте красивата мума, доволна ли е? Не, не е доволна. Е, какво и липсва? След като е красива, тя казва, аз искам да имам един мъж, но княз да е, да е снажен, да е красив, хубав да има палати, да има слугини. Хубаво даваме на тази мума този красивия княз. Но след две-три години я питаме, доволна ли си? Ех, казва тя, този красивия княз има любовници. Как мога да бъда доволна? Не е доволна и от това. Тогава у нези, които философстват, казват по-добре човек да умре, да не живее в такъв свят. Някои мислят, след като умрат, могат да добия това, което им липсва. Да, ако ти умираш, както житното зърно, разбирам, но ако ти умираш като едно говедо, което се разваля и което го изяждат гаргите, питам, какво от това, че си умрял? Разреши ли с това въпроса? Аз често срещам някои, които казват да умра. Добре, Хубаво е да умреш, но разрешило ли си какво нещо е смъртта? Смъртта това е един от важните въпроси. Научно някои разрешават, че смърта е спиране на сърцето. Не, смъртта от чисто християнско гледище, от окултно гледище има съвсем друг смисъл. И любовта, и тя има друг смисъл. Любов която не може да ти създаде най-големите нещастия и страдания, любов, която не може да те смъкне в ада, тя не е любов. И тогава слагам друг един контраст. Злоба. Злоба, която не може да те дигне горе до небето при Бога, не е злоба. Е, какви са вашите понятия? Сега вие казвате, че мразите някого. Не, не го омразите, обичате го. Но вие наричате едната любов омраза, а другата наричате любов. Следователно, в съвременния живот има ред явления, които ние трябва да обясним. Методите, с които се служат държавниците, са из областта, в която те живеят. Те разрешават въпросите като държавници. Един философ, за да разреши един въпрос, ще представи своите методи. Той не може да го разреши с методите, с които го би разрешил един държавник. Онзи, който се занимава с чисто социални въпроси, неговото разрешение на въпроса ще бъде съвсем друго. Бащи и майки, и те разрешават един обществен въпрос, и те разрешават един духовен въпрос – и те разрешават един социален въпрос, но бащите и майките разрешават обществените, духовните и социални въпроси по един начин, а държавникът ги разрешава по друг начин. Следователно, всяка една задача може да се разреши или разгледа от три становища. Тя може да се разреши от чисто материално гледище, в което влизат законите на материалния свят. Може да се разгледа от духовно, може да се разгледа и от божествено гледище. Сега, при днешния студ, някой ще каже да се обичаме. Добре, да се обичаме, съгласен съм. Но вземете двама, които много се обичат, откъдето и да са, от Франция, Англия, и ги доведете тук, при най-големия студ. Изложете ги да стоят вън в продължение на 24 часа и ще видите колко ще устоят. Да видим, колко ще устои тази любов на студа и колко ще остане от нея. Не само да говорим за любовта, но да я опитаме. Любов, която не може да устои на студа, каква любов е? След 24 часа ще видите, че и момъкът, и момата са изложили гърбовете си един към друг, а лицата им гледат в две противоположни посоки. Това прави живот че човека. Имат право да се сложат гърбовете един към друг. Ние можем да изтълкуваме това така. Слагат си гърбовете един към друг, за да запазят най-нежните си места. А понеже гърдите имат по-голям запас от енергия, тях излагат навън, с тях посрещат неприятелят. Момъкът и момата посрещат неприятеля с картечен огън. Но по някой път запасът от енергия може да се изтощи. И ще видите на сутринта и двамата замръзнали, от носовете и на двамата потекли шушулки и двамата свинци и казват. Умряха двамата, млади и зелени. Свенци на глави, студът ги покоси. Е, питам, ако тия двамата можаха всред София да замръзнат, какво ще кажете за тях? Аз ще си извадя едно заключение. Аз ще имам понятие вече за Софиянци, за всички онези, които живеят в София, като започна от най-високостоящите до най-низкостоящите. Ще зная какви хора са. И колко се обичат. Сега, ние не вземаме София като един индиален културен център. Аз не говоря за вашата София. Но предполагам, София като един висок културен център, дето живеят най-възвишените, най-умните, най-благородните хора, дето живеят гениите, светиите. За тази София говоря. Да не мислите, че аз говоря за вашата София? Не. За нея аз не искам да говоря. Да си цапвам устата, да говоря за днешния свят, аз считам, че това е цапване на моята уста. Няма какво да се занимаваме с съвременния свят. Някой може да се обидат от това. Това не е обида. Чудно нещо. Аз разсъждавам толкова здраво, толкова философски. Ако аз изказвам моята мисъл така, то защо правя това? Искам да ви кажа, че аз в бъдеще ще бъда първокласен глупец, ако отиде да пия от една тинаста вода. Не е вновна водата. Аз ще оставя тази вода да си тече надолу и ще си кажа, слушай, ти ще бъдеш човек, ще търпиш, ще чакаш, докато дойде друг хубав извор. Може той да е на 50-60 км разстояние. Ти ще търпиш. А тази мътната, тинастата вода, остави я. Не я пи. Тя текла такава и такава ще тече още хиляди години. Почвата и е такава. Ния критиковай. Не е ли това философия? Просто констатирам факта. Казвам, почвата и е такава. Сега Христос се обръща към вас и казва «Още едно ти не достига». Аз вярвам, че тези от вас, които сте богати, едно още не ви достига. Вие ще кажете «Любов ни не достига». Не, любов имате изобилно. Вие имате толкова любов, че можете да стоплите целия свят. Правда тогава? За правда вие сте най-праведните. Съдите всички. Ако е за истина, вие имате и нея. Сега аз говоря за тази истина, за която хората говорят. Ако е за доброта, добродетелни сте вие. Тогава какво ви липсва? Във всички ви има едно противоречие. Ако някой ви каже някоя обидна дума, прикачи ви едно качество, че имате един Малък недостатък, вие ще се докачите и ще кажете, как така, господине, ти не знаеш ли, че аз съм благороден човек? Е, хубаво, аз съм благороден човек, и майка ми, и баща ми, и сестрите ми са благородни, а при това се дърпаме косите и се бием. Е, тогава аз ще кажа, щом сме благородни и се дърпаме косите, ние заемаме една роля. Едно положение като актьори. Това е едно представление. И вие ще кажете, ние сме благородни, но ролите, които взимаме, са такива. И ако ви пита някой, какво прави баща ви днес, ще кажете, той играе една важна роля, прави масажи да майка ми. Е, какво прави братви? Той цепи дърва и така ги цепи че ги прекарва направо през прозореца в стаята. Но ние не разсъждаваме така. Ако в един дом има известни спорове, има нещо, което не достига. Същественото го няма вътре. И тогава аз ще прекарам тази моя мисъл в следващата градация. Аз ще се отклоня малко от мисълта си. Съвременните хора имат настроения. В настроенията има два противоположни полюса. Ще бъдеш добре настроен и ще бъдеш зле настроен. След настроението се заражда чувстване. След всяко чувстване се заражда мисъл. След всяка мисъл се раз заражда разсъждение. А след всяко разсъждение идва. Принципът. И тогава законът е такъв. Ако ти имаш едно настроение и искаш да го видоизмениш, ще се научиш на онзи велик закон за превръщане на енергиите. Настроението да превърнеш в чувство. Ако това състояние не се измени, тогава ще проучиш закона за чувствата. Как се изменя едно чувство в мисъл, ако твоето неразположение остане също, тази твоя мисъл ще я превърнеш в разумност. Ако остане още нещо в живота ти, тази разумност ще я превърнеш в един велик, вътрешен, божествен принцип. И ще бъдете уверени, че всичките противоречия, които съществуват в живота... Като се изкочите на тази височина, всичко ще ви стане ясно и вие ще се освободите от този кошмар, който ви измъчва. Вземете сега един такъв кошмар, който се заражда в някой дом. Аз говоря за нещата, които се зараждат в съвременното общество или в съвременните индивиди, без да имам предвид личността. Аз констатирам един факт. Тъй както проистича той в природата. Нека вземем двама млади, които се проявяват в природата, защото и в природата съществуват млади. Двама млади се обичат, сдружават се, нали? Те имат една цяла кореспонденция. И пише той, младия момък, Моя ангелоче, ти си най-красивото същество. Аз като тебе не съм видял никоя друга. Откакто те срещнах, Моето сърце трепна и в мене се събудиха нови идеали. Моят живот се промени. Без тебе не мога да живея. Ти си слънцето на моя живот и всякога ще ме огряваш. И само ако дойде един облак да покрия лицето ти, смъртта непременно ще ме покоси. Е, виждате ли сега тия млади, как хубаво си пишат? Тя отговаря. О, мои възлюблени! Ти си за мене Господ, ти си Бог мой. Откакто те видях, моето сърце е топти денем и нощем, а любовта ми към Тебе е толкова голяма, че аз съм готова да пожертвам и баща си, и майка си, и всичко заради Тебе. Пък и колкото пари има баща ми, всичко жертвам, само Твоят образ в моето сърце да бъде и аз не виждам нищо друго, освен Тебе аз съм сляпа за всичко поради тебе и съм готова да извърша всичко заради тебе. И двамата така си пишат и най-после се събират. Отлични писмаса те. Обаче след като се съберат, роди се един кошмар. Подозрението се явява. Той като че измерил нейната любов, има барометър, Термометър, с който намира, че нейната любов е намаляла с няколко градуса. И сега не е такава, каквато беше едно време. Измерва я, намира, че с 2 градуса е намаляла. Търси причината той. Как така е станала, че любовта и е станала, спаднала с 2 градуса. И тя от своя страна вади термометъра и казва. Има понижение в неговата любов с три градуса. Сега седи, размишлява. по беше весела, разговорчива, а сега размишлява. Научно разрешава въпроса. Един ден и той седи замислен. Какво има? И двамата знаят, но мълчат, не се изказват. Сядат на трапезата. И той мълчи, и тя мълчи. Е, защо мълчат? В техните умове е влязло подозрението. Единият казва, че любовта на другия е спаднала с 2 градуса, а другият казва, че любовта му е спаднала с 3 градуса. В какво седи подозрението? Тя казва, друга някой е завладяла неговото сърце. Той казва, друг някой е завладял нейното сърце. Питам сега, как изникнаха тези явления? Откъде се родиха? Кое е стана причина, че тази любов да се е раздвоила? Възможно ли е един дълбок извор да се размътва от основата си? Не може, той е немислимо. Такива явления в природата няма. Чистият извор всякога си е чист. И нечистият извор всякога е нечист. Нечистото иде отдолу, а чистото иде отгоре. И когато ние говорим за чисто и нечисто, под думата чисто ние разбираме една по-финна материя, рядка до своята максимална степен на разреждане. А под нечисто разбираме една гъста материя, в която животът най-мъчно може да функционира. Питам сега, можете ли вие Философски да разрешите, кога се е явило подозрението и ревността в света. Ревността вие много пъти сте я изпитвали. Има ревност по Бога. Има ревност, която не оставя човека ни денем, ни нощем спокоен. Той като списанова. Питам сега, как се е създала тази ревност, той подозрение? Подозрение, ревност има не само в младите, но и в главите на държавниците, на философите, навсякъде има ревност. И между двама държавници има ревност. Ревността е един феномен вътре в живота. Ревността сама по себе си не е лоша. Но ако и се даде една динамична сила в нисходяща степен, тя става опасна. Ако вие мислите, че унази млада мома е намерила друг някой момък, когато обича повече от своя възлюбен, това значи, че този вторият момък има някакво качество по-добро, отколкото нейният не е възлюбен. След някое време тя ще намери втори, трети, четвърти, пети, десети и така нататък, постоянно ще се мени нейното сърце. И тогава има съвременни философи, които казват, че ако един ангел би слязъл от небето, то неговия живот постоянно би се променял, той не би се спрял да обича един човек, а щеше да обича всичките хора. Следователно, той се стреми да обича всичките хора, защото тези хора не са едно цяло, те съставляват части на една единица. В такъв случай, как ще покажете любовта си към цялото? Като обичате частите му. Така ще покажете и любовта си един към друг. А при унази психологическа изопаченост на нашите понятия, ние винаги слагаме в едно явление всичко. Неща, които не съществуват, даже ние ги слагаме в едно явление. За пример, някоя жена приписва на мъжа си някакви подозрителни работи, които не съществуват в него. Къде остава истината? Напротив, той храни най-благородни чувства към нея. Ако един мъж приписва на жена си качества, които тя не притежава, питам, разсъждава ли той правилно? Не разсъждава правилно. Той не е разрешил тези явления. Той ревнува. Ревност има в боговете, ревност има и в духовете. Ще кажете как ревност в боговете? Не мислете, че ревността е качество само на земята. Във всички общества и в най-висшите същества дори има ревност. Не е злото в ревността. Питам сега, ако аз ревнувам и ако вие ревнувате, защо става това? Какво означава думата ревност в българския език? Усещаш, че си малко пренебрегнат. Защо се чувстваш пренебрегнат? Погрешката е там, че ти очакваш своето щастие от едно същество, което трябва да живее само за себе си. И всички хора на земята са създадени да живеят най-първо само за себе си а после за другите. Това е закон. Че всички хора живеят само за себе си, ние виждаме от това, че се е родил човешкият индивидуализъм, човешкият егоизъм. Индивидуализмът се е родил с събуждането съзнанието от човека, че той е човек. Но този егоизъм, тази любов към себе си, той я изопачил. Превишил я. Следователно, когато човек казва, че трябва да живее само за себе си, той трябва да отдадето и право и на другите да живеят само за себе си. Ето къде е законът. Той съзнава, че трябва да живее само за себе си, а не съзнава, че и другите трябва да живеят само за себе си. Сега това. Не е самата истина, то и не е, което ви липсва, което ни ви достига. При съвременния живот на хората им липсва един закон за правилно разсъждение, за правилно разискване върху нещата. Съвременните хора не разсъждават правилно. Ние може да влезем в една къща и хората да ни посрещнат малко хладно. Ще кажем хладни хора. Добре. Но този човек е боледувал и току-що е дошъл отвън. Ръцете му са истинали. Иска да се прояви, да бъде внимателен, но не може. Казваш, той ме посреща хладно. Казвам, той е малко настинал. Той, което чувстваш, вярно ли е? Не е вярно. Целият наш живот е пълен с неверни неща. А сега не се чудя толкова на светските хора, колкото на религиозните, на техните възгледи. Нямам нищо против техните хубави възгледи, но казвам, дайте право на всеки човек да живее сам за себе си. Някой ще каже, ама с мене са много несправедливи. Като разглеждам така въпроса, аз никога нямам право да кажа, че съм с мене са постъпвали несправедливо. Аз казвам, че благородният, великият, гениалният, светия човек никога не се оплаква. По това се отличава той. А у нези хора, които се оплакват, не спадат към тази категория. Аз питам, като сложите в една сграда, една голяма, дебела града, тя оплаква ли се? Тя стои там тихо и спокойно. Тя стои една, две, три, пет, десет, сто години. И не се оплаква. Сложите ли една малка, тънка града? Тя веднага ще се оплаче и се щупва. Ще каже, търпили се това? Сложиха ми най-голямата тежест. Казвам, ти си взела най-хубавото място, което не ти подобава. Той... Не трябваше да бъде. От тебе има чувство ще щеславие, взела си мястото на голямата града и не съзнаваш своята погрешка. Ти си една малка сламка, трябваше да стоиш на един прозорец. И после казваш, окръжаващата среда е ужасно покварена. Това е вярно. И над всички тия разсъждения, които сега съществуват, ние искаме да реформираме целия свят. Целият свят днес, днес не се нуждае от реформиране. Светът днес се нуждае от изпразване. Той е един негативен начин. И Христос се проповядвал изпразване. Той казва на богатия: Ти, за да намериш това, което ти липсва, трябва да се изпразниш. Той, което имаш, то те спъва. Иди, разпродай всичкото си имение. Раздай го на бедните, ела и ми последвай, ела при мен и аз ще те науча, защото ако разпродадеш имането си и не можеш да ме послушаш, по-добре си стой богат. Богатият казва, учителю, не мога да те последвам. Аз предпочитам да остана да живея в този свят, но да си имам парички, да се оженя, да си имам дечица, да си живея с богатството. Христос му казва. Много добре. Направи както искаш. И казва на учениците си, колко мъчно могат да влязат богатите в Царството Божие. В този свят са влезли, но в Онзи не могат да влязат. А сега нашите съвременни богати искат да влязат в Царството Божие като богати. Не, не, това е невъзможно. Сега аз взимам думата богат в друг смисъл. Мислите ли, че вие можете да влезете в Царството Божие с вашите изопачени възгледи? Почнат ли двама души, като си говорят да спорят? Това е неразбирателство. Аз считам, че двама души, като се срещнат и си разменят две думи, трябва да се разберат. Това са гениални, разбрани хора. А той единият говори, другият прекъсва чакай, чакай. Не, той говори час, два или повече, аз ще го изслушам. Това е правото, но после и той ще ме изслуша. Ако аз имам търпение да го изслушам, и той трябва да ме изслуша. Ако той продължи повече, ще му каже, приятелю, сега ще почна. Трябва да има последователност в нашите постъпки. Следователно, сега идва изпразването. Аз забелязвам следното явление. Някой път много хора казват, ние сме много грешни. След това от тях, настава друг един процес и те казват, не ние сме чисти вече, ние сме свети. Е, питам, как е възможно грешният да стане светия? Това е невъзможно, немислимо е казват, че грешният може да стане Светия, а Светият може да стане грешен. Това е едно парадоксално твърдение. В природата това не може да стане. Светлината, тъмнина не може да стане. И тъмнината светлина не може да стане. Но светлината може да отстъпи своето място на тъмнината. И тъмнината може да отстъпи мястото си на светлината. Това е възможно. Но да се превърне светлината в тъмнина, това е немислимо. Никога не е било и не може да бъде. Любовта може да отстъпи мястота си на омразата, и омразата може да отстъпи мястото си на любовта. Но любовта да се превърне в омраза и омразата в любов това е немислимо. Като казвам, че е немислимо, той е защото тие енергии в своята същина, в своята разумност не могат да се превръщат. Сега ще ви преведа един пример, който се вижда, как хората не се разбират. Един млад италианец, 33 годишен, на име Бертручел, се влюбва в една англичанка, наречена Хенриета, мома на около 22 години. Една вечер, като се разговаря с нея, за да й покаже колко е благороден, Възвишен в своите намерения, разказва и едно интимно свое приключение от живота си. Вие сега ще кажете, а, едно интимно приключение. И вие си правите своите заключения. Туи интимно приключение е следното. Той разказва на Хенриета. Излязох една зимна вечерна разходка и на около половин километър разстояние от дома ми, Виждам, на пъте лежи една много красива мума, около 19 годишна, боса, гологлава почти в коченясала. Спрях се над нея. Не мога да, да разбера кои са причините, задето да е така изпаднала, но я взимам на ръце, внасяме в къщи, разтриваме, даваме първа помощ. И след това мумата идва на себе си. Аз взех грижите върху нея. Хенрията запитва. Красива ли беше? Много красива, много благородна. Той й разправя, че извършил такава благородна постъпка, а тя се съмнява и мисли в себе си. Той не говори истината. Пак пита. Е хубава ли беше? Хубава, красива. Хм. Той изнася един факт. Той чист, и искрен. Иска да й покаже, как се е пожертвал но усеща едно попарване вътре в нея. Чакай и аз да ти разправя какво се случи един път с мене. Една зимна вечер, като бях в Англия, излязох на разходка. Вън имаше повече от 30 градуса студ и за мое очудване на пътя виждам едно момче на около 18 години. Красиво, хубаво, но босо, гологлаво. Паднало на земята в куча нясало се. И аз като го видях. Ступи се сърцето ми от мъка, убихна го, взе го на ръцете си, разтри го. Ама, красиво ли беше? Сега той се забравя. Като разправяше той на Хенриета, не можеше да разбере защо тя, като го слуша тук, си каже Хм. Но сега тя, като разправя, той не се досеща и си мисли А, а значи красиво беше. И двамата замълчават. И един е недоволен, и другият. Работата е там, че е направено добро на един красив и млад човек. Злината е там. И какво заключение вадя аз от този пример? Че на млади хора добро никога не трябва да се прави. Защо? Аз ще ви докажа сега това философски. Баща ми, много богат човек, умре... И ми остави едно голямо наследство. Аз отивам при един банкер-лихвар, който ме посреща много учтиво. Питам, мога ли да считам това негово поведение за Добродетел? Не. Той е благодарение на моето богатство. Той е благороден, вежлив, но само заради моя имот. Това не е благодеяние от страна на този банкер. С тези имоти аз навсякъде мога да мина. А, казват, този банкер е много благороден човек. Да, на мене той заема пари, благороден е. Но аз имам един приятел, на когото бащата не е оставил нищо. Няма и пет пари в къщата си. И го пращам при този благородния банкер да му поиска малко пари взаем. Моят приятел му казва. Господине, моля... «Ослужете ми с 10 хиляди лева». «Не, не мога нищо да ви дам, нямам нищо в касата си». Отказва. «Защо?» «Защото баща му не му е оставил нищо». Питам. «Ако този Бертручо беше казал, че намерил на пътя една стара жена, Хенрията щеше да каже, «А, стара ли?» «Да, стара, 90 годишна, с набръчкано лице». Тогава тя щеше да каже, колко е благородно това! Колко се радвам! А той, ако той би казал, че е направил добро на едно малко момиченце, 4-5 годишно, пак нищо. Но щом това добро е направено на една млада мума, която взел на ръцете си, пипнал е малко. Тогава. Хм. Има известен морал. Питам сега. Къде се крие злото? Ще кажете, това са обикновени работи. Не. Тук е същността на въпроса. Всички съвременни разногласия се дължат на този факт, който не е само, че не, не е обяснен психологически, но и не знаем как да се справим с него. Ревността се проявява, не е лошо. Но защо се проявява? На следващата вечер Бертручо продължава. Слушай, моя възлюбена, забелязах нещо от тебе като че ли не си доволна, но чакай да довърша разговора си. Ще бъдеш така добра да ме изслушаш. Тази благородната мома, аз действително я обикнах. Първата, която обикнах, беше тя. Хм... Чакай, чакай, не ми се сърди. Ти не беше първата, която срещнах. Казвам ти една истина. Но тази мома беше много благородна. Тя ми каза така. Аз следвам в култна школа. Имам един обед към своя учител, но не го изпълних. Зато и аз бях наказана да остана през тази нощ така на пътя. Аз за тебе не мога да се оженя по никой начин. За мене женитбата е изключена. Но след мене ще дойде друга една мума. За тебе ми казваше. Тя ще те обича и с нея ще живеете отлично. Аз трябва да се върна в братството. А, разбирам, това е една благородна, отлична жена. Това не е жена, която развръщава. Следователно, всеки един който може привидно да ни вземе онова, което ние считаме съществено за нашия живот, ние изчитаме наш враг. А всеки един, който може да ни даде онова, кое, от което имаме нужда, ние изчитаме наш приятел. И казва Христос. Още едно ти не достига. Сега аз няма да ви кажа, че любов нямате, че любов не ви достига, но ще ви кажа, че вашата Хенриета още не е дошла. Вие още се занимавате с унази жена на пътя, която занасите у дома си. Ако сте мъж или жена, законът е все същият. Вие се занимавате с младата мома или с младия момък на пътя. Но и младият момък и младата мома, те си имат един обед, не се женят. Аз ще ви кажа едно нещо. Човек, който се жени, не може да намери Бога. Той може да покаже пътя на другите хора към Бога. Може да помага на човечеството. Но той е далеч от Бога. Аз ви казвам истината. Човек, който мисли да се жени, той не може да намери Бога. Ти първо ще се ожениш, ще раждаш деца, но когато дойдеш, да разрешаваш онзи великият въпрос, още едно ти не достига, тогава няма да мислиш за жена, за майка, за деца, за мъж, за света. Няма да мислиш за народ. То е идеалното нещо. Няма да се отречеш от света, тоест аз трябва да бъда положителен. Ще се откажеш от света. Но от кой свят? от света на заблужденията. Аз ви казвам една истина. Кое е положителното в този свят, което може да остане след хиляда години? Я ми кажете, ако вие се върнете след 2000 години на земята, какво ще остане от съвременната култура? Има едно красиво нещо в съвременната култура. То е, че има повишение в съзнанието. Хората са по-милостиви, отколкото по-рано. Повече добри хора има сега. Обаче начините, методите, формите, законите, чрез които хората живеят, не са добри, не са такива каквито трябва да бъдат. Те се нуждаят от много големи поправки, но ние ще оставим тези работи Те не ни интересуват. Всеки един от нас да каже аз искам да намеря смисъла на живота. Но сега, да не каже някой на жена си, аз слушах днес учителя, държа една хубава беседа и от днес вече нямам нищо общо с теб. А, нищо общо нямаш. До сега си имал, а от сега нямаш нищо общо. Не е така. Дала баба пет пари да се хване на хорото, сега дава десет пари да я пуснат. Който се хване на хорото.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 И тя паднала в транс. Тези неща са отлични, красиви и аз не ги усмивам. Сериозно ви говоря. Всичкото е красиво, но природата никога не позволява да се правят два еднакви опита. Един опит ще направиш. Ще кажете, колко пъти сме се женили. Аз ще ви преведа друг един пример. Актьорите правят една, две, три, четири, пет, че и повече репетиции за едно представление и като направят последната, казват – готови сме. Дават представлението. Самото представление може да се играе само един път. Тук в България го дават и по 20 пъти, но това е, е друго нещо. Законът е следният. Репетиции могат да стават много, но самото представление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 И ги държат. И той пъшка, и тя пъшка. Къде е, казва, той унази свобода? По-рано беше добре. Лесно се движах. А сега, какво ми е, аз и знае. Канят го другарите му на разходка. Не, ще се върна вкъщи. Защо? Чакаме жена ми. Е, какво от това, че те чака жена ти? А, какво? О, жена ме бие. Не е от слабите жени. Е, тогава, като ти бие, ще се върнеш. Сега, ще пренеса този факт в обществото. Някой път, дойде си румашията, казвате, аз съм беден. Започвате да изнемогвате. Това са външни условия, които трябва да наделеете. Няма какво да се подчинявате. Силният, идеалният, гениалният човек.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 щом ги бутниш с губерка, казват, аз ще се откажа. Такива хора, ние ще ги оставим на страна. Още едно ти не достига. Съвременните хора имат друга една слабост. Когато са слаби вътрешно, т.е. духовно, те казват, да се сдружим сега. Смешни са. Мишките... В един хамбар се сдружили против котката и решили да я атакуват. Почват да се упражняват. Картеча нога ни откриват. Тичат по отгоре, речи държат. А, котката ли, ще я накараме да бяга. Стотина, двеста мишки тичат по хамбара, цяла банда са. Вървят, свирят, но като дойде котката, всички в хамбара. Не сме готови още. И съвременните хора, щом дойде едно нещастие, най-първо като мишките, отгоре се намират, но после казват, А опасно е, чакай да се поусъвършенстваме, че тогава ще се проявим. Така и религиозните хора казват, чакай да се усъвършенстваме, да разберем тази работа, че тогава. Няма какво да разбираш. Тази работа сега се разрешава. Та е според нашите методи. Ще решиш... Той е извън времето и пространството. Отлагаш ли? Значи не си бил силен. Можеш да бъдеш силен всякога, когато искаш. Така решава Господ. И ние се молим, молим и казваме, не ни слуша Господ. Господ казва, аз ви направих силни като мене, но вие не ме слушахте. Кога сме силни? Извън времето и пространството можем да бъдем силни като Бога. Когато Бог ви казва, бъдете силни, вие питате, ама можем ли да бъдем силни? Вие веднага вземате обратната страна, казвате, силни да, силни да заповядваме ли? Не да заповядвате на хората, но да вършите волята Божия. И тъй... Няма да кажа самата истина, но ще се приближа малко до нея. Единственото нещо, което липсва на хората е следното. Те не знаят как да служат на Бога. В това е всичката работа. Всички страдаме от един и същ ни дък. Ние не знаем как да служим на Бога. Опитайте. Пишете във всички вестници в Англия, в Америка, да ви пишат, как трябва да се служи на Бога. Ще видите какво ще ви отговорят. Може да получите хиляди начини, хиляди мнения, но нито един няма да се докосне до самата истина. Когато дойдем до служене на Бога, там няма стражари. Бог никога няма да ти каже, ти трябва да ми служиш. У Бога има следното качество. Той никога до сега не е казал на някое същество в вселената, колкото и малко да е то, ти ще ми служиш. Той му показва пътя, а остава съществото само да му служи или не, както той иска. Бог не е от слабите. Ако ние му служим, ако ние се молим, То е заради нас, не е заради Бога. Той е за нашето облагородяване. Обаче не е безразлично на Бога, дали ще му служим или не. Но като служим на Бога, само тогава укрепват в нас вътре у скрити сили. Сега, онези от вас, които са богати, решете да служите на Бога. Няма да питате как. Този въпрос е решен у нас. Никога не питайте как да служите, казва някой. Трябва да любиш, ама как? Не питайте. Любовта не позволява да я питат. Истината никога не позволява да я питат. Ако не знаеш, ще мълчиш, докато разрешиш този въпрос. Всичкият грях е там, в питането. Ама как да те любя? А! Ти не говориш истината, лъжиш себе си, лъжиш и мене. Някой те ощипе. Започваш. Тъй ли трябваше да ме ощипеш? Вземеш книгата на живота, отвориш я и четеш. Аз дойдох при тебе. Бях гладен, гол, бос. Трябваше да ме нахраниш, да ми умиеш краката, да ме обръчеш." Казваш. Ето, тъй трябва да любим Бога. Да, то е правилно. Той, което искаш за себе си, направи го на другите. Нищо повече. Ако направиш с един милиметър по-горе, ти грешиш. Ако направиш с един милиметър по-долу, пак грешиш. Ще бъдеш тъй точен, тъй справедлив и спрямо себе си, и спрямо своите близки. Ние, съвременните хора, се страхуваме от правдата. Щом говориш за правдата, тя трябва да бъде абсолютно справедлива и спрямо вас, и спрямо мене. Тогава защо ще се страхуваме? Аз трябва да бъда абсолютно справедлив спрямо себе си. Спрямо своите чувства, спрямо своите мисли и спрямо своите постъпки. Ако аз имам един хляб и дойде при мен един гладен вол, аз ще го разделя с него... Точно тъй, както бих го разделил с някой човек. Аз постъпвам тъй, както говоря. У мене има един морал, който вие не знаете какъв е. Ще ви го кажа. Вие го знаете, но не го прилагате. Минавам през гората, виждам един жаден кон. Три дни не е ял и не е пил вода. Мога да го оставя и да се замина. Но аз взимам една кофа, за не вода да пие, Дам му малко зобец, малко ечемик. Питам сега, кое ме заставя да дам на този кон малко вода и ечемичец? Това е моето верою. Аз служа на Бога и Той ми казва, с този кон ти ще поступиш тъй, както със себе си. Всички имаме нужда от едно нещо. От храна, от въздух и от светлина. Той е същественото. Това е и за животни, и за хора. Той е, което ни свързва. Има някакво разъмличие между нас, но то е друг въпрос. Казвам, този е истинския морал. Този кон не може да ми се отплати, но знаете ли какво морално удовлетворение изпитва човек, когато направи една добра услуга? Разправяше един мой познат от Новозагорско следния случай. Виждам един кон на умиране, нужданен, цили. Взимаме нова крача с вода и занасем вода на коне, който беше на разстояние около половин километър от мене. Конят ме погледна умилно, пи от водата, след това изтрепери и, и предаде Бог дух. Казвам, такъв човек, който може да направи една малка услуга на един умиращ кон. В него има морал, в него има любов, в него има съзнание. Този човек може да даде помощ на който и да е друг човек. А този човек, който казва, това е мравка, това е един клон, това е един беден човек, по-важно е за мене да помогна на своите ближни брати и сестри, отколкото на тия животни. От него не очаквайте нищо. Къде е доброто? Доброто трябва да бъде добро за всички същества едновременно, без разлика. От той гледаще на съвременния живот, както сега се проявява вътре в природата, аз говоря за съзнателния живот във всички негови форми, а не говоря за степента на вашето развитие. Казвам. Още едно ви не достига. Ако ти видя, че минеш с бакрача и носиш вода на умиращия кон, ще кажа, този човек е особен. Но ако те видя, че заминеш коня и не му помогнеш, защото считаш, че това не е важно, ще кажа, и този човек е особен. Аз наблюдавам, някоя майка се радва на детето си и казва, ах, тази моя Стефанка, тя е едно ангелче и моя Петранчо също. Но аз гледам тази Стефанка и този Петранчо си играят с пръчица, брулят главичките на цветята. Майката казва: Браво, браво, моите ангелчета! А, никакви ангелчета не са те. Те са ангели без криле и супашка. Тези ангелчета, на които се радваш днес, утре ще те изхвърлят на улицата да трепериш. Този Петранчо по два пъти на ден ще бие майка си и баща си и ще каже: Аз не ги познавам. Защо? Майката не е вложила един висок идеал в душата на своето дете. Тя трябва да каже, Не, мама, не е хубаво така. Не трябва да късаш той цвете. В него има живот. Господ го е направил да му се радваш, без да го късаш. Така трябва майките да възпитават децата си за в бъдеще, ако искат децата им да имат морал. Още едно ти не достига. Какво не ни достига? Да не се късат цветята. Умрял някой, че трябвало да му се донесе цвете, то е друг въпрос. Имало някакво празненство, че трябвало цветя, то е друг въпрос. Но питам, кой ни е дал право да късаме цветята? Не е ли по-хубаво една малка саксийка да донеса и да сложа това цвете? Отколкото да го откъсна. Не е ли по-хубаво да имам една жива роза, отколкото е една овехнала? Ами, че ако искам да имам една жабка, защо да не си я донеса жива? Има някои американки, които обичат костените жабки и ги носят като малко бижу на синжирче. Цял ден се разхождат с тях из града и вечерно време, като се върнат, ще ги нахранят, ще ги пуснат на свобода до сутринта. Оригинално е едно такова украшение. Поглеждаш жабката от време на време се показва главичката. Не е ли по-добре това, отколкото да носиш само корубата на той живот? Това е престъпление. Още едно ти не достига. Аз знае какво ще бъде вашето заключение. Аз виждам какво мислите. Вие мислите за тези богатите, и влизате в положението им. Вие ще кажете, то лесно се говори така, но още не му е дошло времето. Нека минат 500-600 години, така като дойде Христос, тогава ние ще го последваме. Е, преди 2000 години дойде Христос. Тогава последвахте ли го? Не, не го последвахте. Ако днес дойде Христос, мислите ли, че ще го последват? Пак няма. Мислите ли, че ако дойде Христос сега, днешната култура ще го приеме? Не. За него държавата ще прокара някакъв особен закон, ще го считат, че той е неканен гост, че той е един човек с особени идеи. Това не е само тук в България, но и в Англия, и в Америка никъде няма свобода. Има някои хора в Англия, в Америка, които идеализират нещата. Те се различават от другите. Аз казвам, че той, идеалното, за което мислите, то не съществува днес на земята. Още едно ти не достига. Сега аз не се занимавам само с този свят, но и с друг един свят, който е около нас и с нас. Има добри хора в света, които не познаваме. И в Америка, и в Англия, и в Франция, и в Германия, и в Турция, и в Китай, и в Япония. Навсякъде ги има. Тия добри хора аз наричам гении на човечеството. Те са светиите. Те са необикновенните хора. Те са солта на бъдещето човечество. Само при тези хора вие ще научите истината. Те няма да ви говорят. Те ще ви кажат... Ела и виж как аз живея. Те няма да философстват. Ти ще седиш и ще се учиш от тях. Нема мислите, че сега аз като ви разправям, че много ще научите от мене. Аз казвам на мнозина, ако ви искате да научите истината, елате да видите как аз живея. Проследете живота ми. Не ме гледайте, какво ви говоря сега. Аз тук съм официално облечен. а сега приличам на вас. Но ако искате да разберете моя интимен живот, като ме проследите вътре, ще ме видите. Аз водя два живота. Питат някъде някой къде ми е силата. В моя интимен живот. Когато минавам през гората, покрай бобулечките, между дърветата, между всички растения и извори, там елате да ми видите как живея. Когато прегазвам реките, елате да ми видите. Аз никога не минавам с обуща. Снемам обущата си и така преминавам през реката. После ако краката ми са кални, аз пазя едно правило: в чиста вода никога не влизам с нечисти крака. Още на брега на реката ги измивам и тъй пребродвам реката. Знаете ли защо правя това? Аз няма да ви кажа. И после, когато отивам да пия вода от някой извор, аз още отдалеч си измивам устата. Когато отивам да седна под някоя дърво, аз няма да отида изведнъж да седна при него като неканен гост, но ще се разговоря с него. Ще го запитам, ще ми позволиш ли да седна при тебе да си почина? и на която страна ми каже, на север или на юг, дето ми определи то, там ще седна. После погледна към плодовете му, там мълча. Такъв трябва да бъде интимният живот на хората. А у вас какво става? Казвате, е, река е това, дърво е това, животно е това, а ние... Високоучените хора, високообразованите хора с два факултета, математически въпроси разрешаваме. Ако е за математика, и аз знае тази математика. Ако е за геометрия, и аз знае тази геометрия. Ако е за кубури, и аз зная тези кубури. Срещам те. Горе ръцете, извади кисията. Изпразвам му кисията и го изпрача с празни чубове. Казва, Слава Богу, че не ме уби. Но ако дойда в кантората ти без револвер, ще кажеш, Господине, сега не съм разположен, не лате друг път. А тъй като каже горе ръцете, веднага даваш всичко. Питам, какво ни не достига? У нас страхът е въздигнат в култ. Ние не можем да вършим волята Божия от страх. Аз слушам мнозина, казват, че държавата прокарвала някакви закони. Питам, против кого прокарва тия закони? Против кого ги е насочила? Нека държавата си прави закони, това са нейни упражнения. Нека прокарва един, втори, трети, това е нейна работа. Ами ние какво ще правим? Ти ще се научиш да служиш на Бога. Тия закони. Не трябва да те спират. Ние с държавата няма да се занимаваме. Има един въпрос, който ние трябва да разрешим. Да служим разумно на Бога. На кой Бог? На унази, разумната, великата любов, която осмисля всички неща, която включва всичко в себе си. А не като дойда в дома ви, ако съм стар, да ме приемете. Ама морал, като отида в дома на някои хора и ги пита, мога ли да остана в дома им, като гост, ако съм млад и красив, а те имат млада, хубава жена, ще се намерят в чудо и ще почнат да се извиняват, че нямало място, че жилищна криза е имало и така нататък. Не, не е там въпросът, но те се боят, че ако отида в дома им, мога да завъртя ума на жената. Като изляза вънка, ще си кажа Слушай, господине, ти си виновен, че си красив. Не, не, не. Друго че трябваше да поступиш. Ти трябваше да си кажеш Аз много съжалявам, че внесох едно съмнение в ума на този брат. До сега той имаше едно доверие в хората, а сега след мене той се усъмни. Може да дойдат и други хора и от тях ще се усъмни. Тогава аз взимам мерки да оправя своите погрешки, тъй като млад хората да имат доверие в мене. Ако съм стар и дойда в дома ви, може да ме приемете. Ако съм малко дете също, но ако съм млад, не можете да ме приемете. Има случаи, когато вие можете да ме приемете млад. Но кога? Когато вие сте бедни. Три дни сте гладували, а аз съм аристократ, богат, джобовите да ми са пълни. Като ви покажа банкнотите си, вие ще кажете, ние благодарим на Бога, отколко време се молим на Господа да ви изпрати. Да, но заради банкнотите казвам, онзи не ме приема, защото съм млад, заради жена си, а този ме приема, защото съм богат, заради парите» при такъв случай ще си кажа Господи, не съм умен, не съм добър човек. Аз четам, че истинският начин за посещение е следният. Да отида между хората, нито като снажен момък, нито като богат, а да отида там, дето имат нужда от мене и да кажа Можете ли да ми дадете да свърша някоя работа? И като ми дадат да свърша някоя работа, като уредя дома им, да си отида, без да ми платят нищо. Да не казвам, вие знаете ли кой съм? Аз от две-три седмици проповядвам за Христа, ще проповядвам и на вас, но ако ми дадете толкова и толкова. Не. Ще се спретна, ще послужа на хората, може би месец-два, ще купя каквото им трябва и ще се замина, без да ми платят. После ще отида на друго място. Това е истинското служене. И у нези възвишени, благородните хора, така трябва да живеят. А мнозина живеят другояче. Още едно ти не достига. Сега аз не искам да оставя в умовете ви една негативна мисъл. Всички вие сте дошли на земята да търсите той едното, което не ви достига. Не искам, като излезете сега, да кажете, ние сме грешни, ние сме туй, онуй. Не. Но идете да търсите той едното, което не ви достига. Богатството, което имате сега, е за да намерите едното. Затова сте дошли от небето на земята. Той едното е смисълът на вашия живот. То е задача, дадена ви за през целия живот. Аз не искам да ви я реша. Като я е решите, ще видите какво ето и едното, което ни ви достига. Като го намерите, ще бъде радост и веселие не за един ден, но за вековете на вашите крайни съществувания. Беседа, държана на 6 януари, 1924 г. София